Той, правда, що нас приймав, каже, «Ви що, воювати приїхали сюди? Чого так зайшлися? А з вами ніхто воювати не збирається, і напирати на вас теж. З'ясуємо разом, що до чого». А я тоді і сказала, що ми, за правду, і її доб'ємося. Якщо нас не вислухають, як слід, то ми до самого Кремля поїдемо, а таки свого... Доможемось. А що ви думаєте? Вислухали, зрозуміли. В обласній газеті дали статтю про доті, що на школу напад зводила. Ще, правда, комісія була, але ніхто нічого не приховував. У нас все як на долоні. Тепер за нього всі досвід переймають. На всю область чоловік. Та й в Україні помітний. Тож дивіться, напишіть, як годиться, а головне, напишіть, що людина великої душі. Для людей. Розділ 19. На кінець травня запахло весною і в Норільську. Андрій зустрічав тут уже четверту весну. Табір містився на околиці цього маленького міста. І у вільні години він вдивлявся в безмежну синє неба, яке від чистого північного повітря здавалося ще вищим, і прозорішим. Він вже звик думати реаліями табірного життя, сподівання на те, що скоро усе з'ясується, що це все фатальне непорозуміння, що ось-ось, якби не пако, може, і він, і наклав би на себе руки в миті цілковитого а арешт, коротке перебування у в'язниці, гебе слідство і далі довгий етап на північ. Щастя було в тому, що їх не розділили, що вони були разом що дивились в очі не одному, і ніколи Пако не дорікнув йому. Куди ж ти мене завіз, що буде далі, що буде з нами далі? Навпаки, Пако давно вже дорослий, колись маленький Пако підтримував Андрія. Як багато в нашому житті, значить часом просто потиск руки друга, рідної духом людини. І в цьому потискові Усе те, що не описати, і в багатьох томах психологам і лірикам. Бо ж відтінки, психіки кожного з нас коріняться у глибинах нашого генетичного коріння. І що кого і з ким пов'яже ближче, а з ким ніяк і ніколи не знати, доки не подивиться в очі, доки не торкнеться руки, доки не мене час, коли і без слів усе зрозуміло. І виробляється у те розуміння, яке не потребує слів і пояснень. Якщо треба пояснювати, і пояснювати не треба. Бо вже розуміння не повне. А лише через інтуїцію, поза словами розуміння, найповніше. А слова можуть бути лише вершиною гори. «Я з тобою», – сказав Пако, – винен. Це доля, але ми разом якось виживемо і тут. І сподіваюся, що ще не на вечір нашого життя, щось зміниться неодмінно. Як буде, так і буде, поко усміхнувся. Ми стільки разів могли загинути і в Іспанії, і у таборі Франції. Виживемо. Такі слова були на етапі, поки вони їхали. І далі в таборі у славному, як його назвав Кузьма, місті Норильську. Вони мали щастя приїхати сюди саме в травні. Це їм потім пояснили, що таке недалекий, але при срокоградзиному морозі етап з Дудинки до Норильська. Коли люди не мали з собою запасів одежі, їжі, і їх зразу ж по прибутті в Дудинку кинули на будівництво залізниці Дудинка-Норильськ. За зиму загинуло близько половини в'язнів першого радянського концтабору в Норильську. А згодом набудували тут концтаборів із десяток. Та й мир виявився місцем із численними копальнями, зокрема кольорових металів. Треба було людей на працю у шахтах і заводах. І поїхали сюди повоєнні зеки усіх мастей, усіх, кого по війні саджала радянська влада. За все, що завгодно. За те, що воювали проти, за те, що були за кордоном, за те, що були в полоні, а часом просто за те, що десь якось казали зайве. Чи то про владу, чи то про Сталіна, чи то про голодомор в Україні у повоєнні роки. Ще в етапі вони споко тримались осібно від інших. Говорили між собою по-іспанськи. І попри те, що більшість на їхньому етапі були з України, все ще вважали тих зрадниками, а себе випадковими жертвами фатальної помилки, яка згодом буде виправлена. Іван Козьма був на кілька років старший за Андрія. Високий, широкоплечий, з темною бородою і волоссям по плечі. Він ще на етапі перейшов до Андрія. Ти з Волині, кажуть, кожем яка, десь воював за комуністів, а вони тебе загнали з нами в одну яму? Андрій сказав, що він з Волині, але розмовляти із бандерівцем не хоче. «Ну, ти в сраку», – сказав він. «Ми тримаємось гуртом, бо ми за Україну боролись, за незалежну країну, а ти за свій гівнявий комунізм усі маєш від москалів».